Hoofstuk 144 Die plan van Josef en Serenius om die nagemaakte Allerheiligste te bekyk, beswaar van die kindjie Joshua, Josef in die verleentheid, Miriam se verhelderende woorde en die goedkeuring van die kind, nog onderwys aan die hoofman. Toe die hoofman wat na Elohim gesoek het, op hierdie manier afgeskeep word, sê Josef aan Serenius: Broer laat ons nou ook een keer die allerheiligste gaan bekyk. En Sireneus het om met groot vreegte gevoeg by die versoek van sy bo alles gewaardeerde vriend. Maar die kynk het homself opgerig en aan Jozef gesê, luister na my, trouwe versorger van my lichaam, jy het selfs so pas aan die hoofman, wat na Elohim gesoek het, gesê, alles het sy tyd, eers wanneer jy daarvoor ryp is, sal die verdere aan jou geopenbaar word, Met hierdie belofte moet jy jou voorlopig tevrede stel. Dis sê ek dan ook hier voor die binne gaan, in sowel die symbolise as die nagemaakte allerheiligste. Ook die binne gaan, het sy tyd. Jylle almal is nog nie ryp daarvoor nie, en as jylle echte ryp word, dan sal ek dit dier my dienaars vir jylle laat open. Stel jylle jyl ook voorlopig met hierdie belofte tevrede, Jozef en Sirenius het mekaar nou met groot oor aangekyk en die een was nog meer verlie as die ander. En Jozef sê aan Miriam, Dit lyk goed as die kyntjie wat nog in leiers is my nou al voorskrifte gee. Wat sal hy nie doen as hy tien jaar sal wees nie? En wat as hy 20 is? Maar Miriam sê aan Jozef, Maar liewe vader Jozef, hoe kan jy nou ook swak word? Die engele laat jou toch dier hulle oorgrote nederigheid sien wie hierdie keinkie is. En die talle wonderwerke wat om ons heen gebeur, is toch ook in suiver en sonklare bewys vir hierdie groot wonderlijke waarheid van alle waarhede. Kyk, ek jou getrouwe vrou en diensmaagd sien baie goed wat achter die woorde van die keinkie skuil. Doen dit en ek glo dat ek by voorba daarvan oortuig is, dat al dra een ander wind sal begin waai. En Jozef vraag daarna weer aan Miriam, Ja, wat is dit dan wat ek nou moet doen? En Miriam sê, Kyk na die man wat soek, en wys aan hom met wysheid om wat hy soek, wat hy denk om ver van hom af te wees, terwyl hy toch so nabe is. En die kynkie het Jozef vriendelik glimlachend aangekyk en net nog daarin toegevoeg. Ja, ja, my geliefde Jozef, jou vrou het gelijk, ga na die hoofmand toe en onderrug hom. Want kyk, vir hulle wat vraag, soek en aanklop, moet die lang geslote poort van my ryk oopgemaak word. Maar jy moet nie met jou vinger na my wys nie, want dit is nog nie my tyd nie. Jy weet immers, dat alles sy tyd moet hee. Toe het Joosef die kynkie gesoen, en na die hoofman toe gegaan, en aan hom gesê, Kom, en luister waarna jy verlang, Jy sal dit ontvang, en die hoofman het vol vreegde na die woorde van Joosef geluister.